Faptele Apostolilor, capitolul 7 și versetul 42 Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine știri cerului, după cum este scris în Cartea Prorocilor. Mi-ați adus voi vite, junghiate și jerfe timp de 40 de ani în pustie, casă lui Israel? Când îți întorci inima în altă parte, atunci și Dumnezeu este întors de la tine. Dar nu El s-a întors, ci tu. Acolo unde inimile sunt întoarse în altă parte decât spre Dumnezeu, nu poate fi părtășie cu el și nici cu ai lui. Dacă nu este părtășie între cei credincioși, trebuie cercetate inimile. Unde sunt întoarse ele? Egiptul este o icoană a lumii cu tot ce se cuprinde în ea și cu partea ei religioasă. Cine se întoarce la felul lumii de a cunoaște pe Hristos este întors în lume. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine știri cerului. Dumnezeu se întoarce de la păcatul sau starea de păcat în care stăruiește omul, dar nici de cum de la păcătosul care se pocăiește. Când omul nu se mai închină lui Dumnezeu, se închină lucrurilor văzute, se închină altui om sau, după cum e normal să se întâmple, se închină însuși lui lucrărilor pe care le face. Cine umblă după slavă deșartă, își aduce lui însuși închinare. Când tu părăsești pe Dumnezeu, El nu te ține cu forța, ci te lasă în voia minții tale ca să te închini cui vrei, căci cuiva tot te închini. Nu există om să nu se închine cuiva. Dumnezeu te însoțește tot timpul pe drumul adevărului, sfințeniei și dragostei, dar dacă tu apuci pe alt drum, Dumnezeu nu te mai poate însoți și te lasă singur să mergi mai departe, iar El se întoarce pe drumul Lui. Când începi să te închini la un idol, te afli pe drumul închinării la mulți idoli, fără număr. Evrei s-au închinat întâi la un idol, vițelul de aur, apoi la întreaga oștire a cerului, soarele, luna, stelele și la planete zeificate. Această idolatrie era foarte răspândită la haldei, fenicieni, egipteni, cananiți și o găsim și la evrei. I-a dat să se închine știri cerului. Dacă după înștiințările repetate ale Harului lui Dumnezeu, omul rămâne mai departe în căile lui rătăcite, dreptatea lui Dumnezeu trimite judecata asupra lui. O latură a judecății lui Dumnezeu este faptul că omul neascultător de cuvântul adevărului sfânt este lăsat în voia minții lui. După cum este scris Întâlnim de multe ori în Sfânta Scriptură cuvintele căci este scris, sau după cum este scris, sau este scris. Mare însemnătate are scrisul. Dumnezeu îi cunoaște valoarea și de aceea ne îndeamnă să ținem seama de ceea ce este scris. Să învățăm să nu trecem peste ceea ce este scris. 1 Corinteni 4,6 El știe mai bine ca noi că vorba zboară, iar scrisul rămâne. Avem mare datorie să cunoaștem ce este scris în Cartea lui Dumnezeu și să împlinim în tocmai cele scrise. Niciun motiv nu avem ca să nu împlinim cele scrise. Ce vom zice în ziua judecății când vom fi întrebați de neîmplinirea celor scrise în Sfânta Scriptură? Să ne cercetăm! Împlinim noi cele scrise? După cum este scris în Cartea Prorocilor. Deși sunt mulți proroci și fiecare și-a scris prorocia într-o carte, totuși scrierile prorocilor formează o singură carte, Cartea Cuvântului Lui Dumnezeu. Să vedem totul într-o desăvârșită unitate, când este vorba de Dumnezeu, adevărul Lui, planul Lui de mântuire, lucrarea Lui, credincioșii Lui, cerul Lui. Mi-ați adus voi? Dumnezeu nu cere decât ceea ce putem să-i aducem, de aceea ce putem să-i aducem să nu lăsăm neadus, căci pe El nu-L putem înșela. Frumos ești, frumos, Tu ești de prinși și Sfânt Iisus Hristos, Te laud, Te laud,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 Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Renfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Istoric vorbind, Moloch era zeul național al amoniților. Evrei îl numeau Melek, ceea ce înseamnă rege sau domnitor. În cinstea lui erau jertfiți prunci. Statuia lui Moloch era făcută din aramă și înălțată în valea fiilor lui Hinom, la sud de Ierusalim. Înfățișarea statuiei era astfel, avea cap de bou, un trup uriaș cu o gură larg deschisă, iar brațele de om întinse înainte. Sub statuie ardea un foc puternic care o înroșa. În brațele înroșite ale statuiei erau aruncați copiii ca să ardă de vii. În timp ce copilul ardea, preoții băteau din tobe pentru ca părinții să nu audă țipetele. De la tobe s-a numit tofet, locul unde era înălțat statuia. Valea Tofet, valea fiilor lui Hinom, a fost privită mai târziu ca un loc necurat, unde ardeau gunoaiele din Ierusalim. Aceasta este gena noului testament. Idolul Moloch a avut un altar pe muntele măslinilor zidit de Solomon. Ați purtat cortul lui Moloch. Deosebirea dintre zeii făcuți de om și Dumnezeul adevărat este că pe zei trebuie să-i poarte omul, pe când Dumnezeul cel adevărat, el poartă pe om. Când nu mai porți cortul întâlnirii, porți alte corturi ale altor faceri. Fiecare despărțire între oameni, națională, confesională, socială, reprezintă corturi în care sunt ținute făpturile pe care Dumnezeu le vrea în cortul său, unicul cort al întâlnirii. Tu ce cort porți? Căci porți unul. Omul poartă ceva, ori cortul lui Moloch, credința falsă, ori cortul lui Dumnezeu credința adevărată care face pe om după chipul lui Dumnezeu. Fără idei, cuvintele sunt vehicule care nu transportă nimic. Gândul Domnului Isus este zidirea bisericii sale. Fără acest gând, toată vestirea este zadarnică. Cineva vorbind despre om zicea astfel, vreau să văd divinitatea căreia te închini ca să pot crede în tine. Einstein cu un prilej a mărturisit zicând, cred în Dumnezeu iar democrit, predispoziția spre rău se dezvoltă prin atingerea cu cei răi. Și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. Remfan, după unii cercetători, era zeul stelelor la perși, îndeosebe al planetei Saturn. Din curiozitate și ca să încerce puterea zeilor, care ar putea să-i ajute mai bine și mai repede, evreii s-au închinat aproape la toți zeii din Orient. Și astăzi, unii trec de la o partidă religioasă la altă partidă religioasă, doar, doar vor afla pacea și fericirea prin împlinirea practicilor din noua partidă, dar truda este zadarnică. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Ștefan vorbește despre robia babiloniană care a fost urmarea închinării la idoli a evreilor, deci o judecată dumnezească de acolo de unde au ieșit, acolo se vor întoarce cei ce n-au ascultat de Dumnezeu, care n-au ajuns la nașterea din nou. Multe mișcări evanghelice au ajuns asemănătoare cu lumea religioasă din care au ieșit, din pricină că n-au primit în totul cuvântul noului legământ. Un timp ele au părut că sunt după cuvântul lui Dumnezeu, dar când acest cuvânt a fost cercetat mai adânc, nu l-au primit în totul. Atunci au devenit una cu Babilonul din care au ieșit, ba mai rău, dincolo de Babilon, adică mai rău decât religiile din lume. De aceea vă voi strămuta. Orice vine asupra noastră are o cauză și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dacă nu rămâi credincios Domnului la cortul întâlnirii din Ierusalim, adică unicei sale biserici care se află în locul păcii, atunci El te strămută. Celui ce nu are, i se va lua și ce îi se pare că are. Dumnezeu face curățire casei sale. Frumos ești, adevărule frumos, Tu ești de plin și Sfânt Iisus Hristos. Te laud, te laud, Prin cântec nou iubim te laud. Frumos în traiul cel a dus, frumos în gerpa ce ai adus. Frumos în toate ești, Isus. Te-a avut te-a avut te-a auzit. Versetul 44. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Cortul întâlnirii în vechiul legământ era un templu mobil făcut la porunca lui Dumnezeu după un plan amânunțit și după modelul ceresc dat lui Moise și care trebuia împlinit întocmai fără adaosuri și fără lipsuri. El se numea Cortul Întâlnirii pentru că aici se întâlnea omul cu Dumnezeu pentru nevoile lui duhovnicești și tot aici se întâlnea omul cu omul care-s din robia Egiptului. Cortul era deci icona unității făpturii cu Creatorul și a făpturii cu făptura. Cortul Întâlnirii era așezat în mijlocul taberei poporului sfânt pentru ca să fie distanța egală pentru toți oamenii care veneau să-și aducă jertfele. În el, în despărțitura numită locul Sfânt sau sfânta sfintelor, se păstrau tablele legii care reprezentau pe Dumnezeu cuvântul lui în mijlocul poporului. În timpul călătoriei spre Canaan, cortul întâlnirii era purtată dintr-un loc în altul de leviți. Când poporul a trecut Iordanul sub conducerea lui Iosua, cortul întâlnirii a fost așezat la Shiloh. Ca toate lucrurile din vechiul legământ, care erau umbre ale realităților din nou legământ, cortul întâlnirii a fost umbra Bisericii lui Hristos. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii. Putem spune și noi așa, primii creștini aveau un singur cort al întâlnirii și în cort erau numai cele poruncite de Dumnezeu, nimic în plus, nimic în minus. Oare astăzi nu trebuie să fie tot așa? A schimbat Dumnezeu ceva din rânduiala sa de la început? Ce bine ar fi să ne cercetăm sincer în lumina acestor gânduri. Omul născut din nou, adevăratul creștin, trebuie să îngrijească de cortul întâlnirii, adică de trupul lui Hristos, care este casa lui Dumnezeu din nou legământ. Așa cum în vechiul legământ viața preotului sau alevitului a de cortul întâlnirii, tot așa și în nou legământ, viața credinciosului, mădularul trupului lui Hristos, atârnă de trupul lui Hristos, care este cortul întâlnirii. El însuși face parte din acest cort. Trăiește cu adevărat viața creștină, viața cea nouă în Hristos, numai cel care se îngrijește de cortul întâlnirii de trupul lui Hristos. Când îi merge bine trupului, se bucură de această stare fiecare mădular în parte. Primii creștini stăruiau în fiecare zi în legătura frățească, adică se îngrijau de cortul întâlnirii, de adunarea Domnului. Pe pământ este numai un singur cort al întâlnirii omului cu Dumnezeu și al omului cu alt om, deci al unității adevărate, făcut după modelul lui Dumnezeu, modelul ceresc. Nu orice cort făcut de oameni este cortul întâlnirii. Cine vrea să cunoască adevăratul cort al întâlnirii, să vină în fața lui Dumnezeu, în duhul credinței neprefăcute și Dumnezeu îl va arăta prin Duhul Sfânt. Cortul întâlnirii așa cum îl rânduise cel ce a spus. Cortul întâlnirii este așa cum l-a rânduit Dumnezeu după modelul cerului, nu după cum îl concep și îl fac oamenii. Să fim foarte atenți la lucrurile făcute de Dumnezeu și să trăim în ele, părăsind lucrările noastre sau ale oamenilor. Cortul întâlnirii noului Israel este dragostea. Aici se întâlnesc mereu toți cei izbăviți din Egiptul lumii păcatului, toți cei ce călătoresc prin pustie. În dragoste se întâlnesc răscumpărații cu răscumpărătorul, În dragoste se aduc toate jertfele și închinăciunile. Fericite sunt ființele care se întâlnesc în cortul dragostei. Moise văzuse. Numele Moise în înseamnă scos din apă. Cine este născut din apa vieții care este Dumnezeu, vede lucrările lui Dumnezeu, le face și le mărturisește. Cine nu-i născut din nou, face lucrări de ale sale sau de ale oamenilor. Face lucrări de jos, nu de sus. Prea Sfânt ești, adevărule, prea fiind. Tu ești Hristos. Tot vietem a său cuvânt, Te laud, te laud, Prin cântec nou iubind, te laud. Preasfânt în cer și pe pământ, În al iubirii legământ, iisuse în toate ești neufrând. Te laud, te laud, te laud. Versetul 45: Și părinții noștri l-au adus, la rândul lor, sub povățuirea lui Josua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. Părinții noștri l-au adus. Deși cortul întâlnirii era a lui Dumnezeu, era totuși purtată de oameni. Noi, credincioșii Noului Legământ, fiecare în parte, să purtăm cortul întâlnirii fapturilor cu Dumnezeu și a fapturilor între ele. În toată mișcarea ființei noastre să se vadă că purtăm acest cort, altfel nu facem parte din Noul Israel. Da, cortul întâlnirii este Biserica lui Hristos, adică trupul lui. Aici toți care vin intră în unitate de săvârșită. Acest cort, duhul lui, trebuie purtat în inimă, în gândire și în mărturisire de către fiecare credincios în parte. Aceasta e una din lucrările pe care el trebuie să le facă zilnic. Sub povățuirea lui Josua, când au intrat în țara stăpânită de neamuri Numai sub povățuirea mare lui Josua, trebuie să purtăm cortul întâlnirii printre neamuri, căci altfel greșim amarnic. Domnul Isus, adică felul lui de a fi, știe cum trebuie așezat cortul și el ne ferește să nu facem alte corturi. Cortul dragostei trebuie trecut și în Canaan, adică în odihna din împărăția cea a lui Dumnezeu. Fără acest cort n-ar avea nicio frumusețe împărăția lui Dumnezeu. Dragostea dă frumusețe și lumină tuturor lucrurilor și ființelor din cer și de pe pământ. Zilele lui David sunt zilele dragostei. David înseamnă dragoste. Cortul întâlnirii trebuie purtat până în zilele lui David, adică până se ajunge la o dragoste de săvârșită și la o părtășie săvârșită. Versetul 46 David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. După cum s-a spus în meditația dinainte, numele David înseamnă dragoste sau cel iubit. Numai cei iubiți se pot gândi la lucruri frumoase. Dragostea îi scodește lucruri frumoase pentru dragoste. Chiar dacă nu totdeauna se împlinesc gândurile dragostei, ele sunt frumoase și folositoare și fără o realitate materială. Ca să capeți milă trebuie să te duci înaintea lui Dumnezeu și ca să mergi înaintea lui Dumnezeu trebuie să mergi pe calea credinței. Altă posibilitate nu există. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. În altă traducere scrie că a aflat har înaintea lui Dumnezeu. Când mergi înaintea lui Dumnezeu, totdeauna afli har pentru toate nevoile vieții. Câteodată afli și harul de a suferi. Orice har însă este de neapărată trebuință pentru creșterea duhovnicească. Să mergem înaintea Domnului și vom afla harul de care avem nevoie. Fără har nu-i cu putință viața cea nouă în Hristos. Ca să ridici o locuință pentru Dumnezeu este un har. El vrea mai întâi inima noastră ca locuința a sa și apoi celelalte. Nu este aceasta un har ce poate fi mai minunat, mai frumos și mai necesar decât să locuiască Dumnezeu în mine. Noi vom veni la El, la Cel care iubește pe Domnul Isus și vom locui împreună cu El, spunea Domnul Isus în Ioan 14,23. Să locuiești împreună cu Dumnezeu e ceva care întrece orice pricepere. Faptul că ai căpătat milă din partea lui Dumnezeu, adică ai intrat în harul său, este dorința fierbinte de a ridica o locuință lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata rugăciune după voia lui Dumnezeu, să te îngrijești de casa lui.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 Până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Iul ce l-ai dus, frumos ești, iar ce ai adus. Prumos în toate ești, Isus. Te-a avut te-a avut te-a luat. Întreg ești, adevărul e întreg, tu ești tristosprintu. Eu te înțeleg, te laud, te laud, Prin cântec nou iubim, te laud. Între înveruirea ta, pe crucea de pe Golgota, Isus mi toate ești așa. Te lau, te lau, te lau. Prea ești, adevărule, prea Tu ești Hristos, prieten și să Te lau, te lau, prieten, te te lau. Prea în cer și pe pământ, În al iubirii legământ, iisuse toate ești neufrânt, Te laud, te laud, te laud.